Beraz, irungo antzaran e, ausora e, joko dugu datuzen e, minutuetan, eta, bueno, ba, izan ere, azte buru duntan. Ausoko bestak e, dituzte, honetaz hitz e, egiteko, Aitzol larrañaga dugu telefonaren bestaldean. Zer moduz, Aitzol? Aizol, egu erdion, baratxalean. Aizol, egu erdion. Bueno, dit, e penchazen ja, dena prestatzen asteburuari begira izango da la bait larumata igandea, egun askarrak izango dira hauzoan. E, Goazen e, bueno, irundarrek e, aski azabutzen dute, ongi azabutzen dute antzaran auzoa, baina e, eskualdean e, behar bada baten batek oraindik espaldin badu o, e, kokatzen, eh, auzoa, irungo auzoa antzaran. Eh, gozan pizka bate, bueno, ba, e, batzuk ematera e nun eh, kokatua zaudete zehazki aski, e, Antzaran auzoa Irunen. Ba, ba Antzaran auzoa, Laiundi parkea eta san dezakegu telepitza dagoen arteko auzoa dela, bai. Mm -hmm. Bainrekozu bia pasat alda pavera eskubira, hortikan di joan, horko ba, etxe, etxeak. Hmm, esango dugu, hiri eh? erdian, kolon eibilbidearen eh, tiken gertu, samigela oso arekin baita, baita muga egiten. Eh, Aipatzen dugu, bueno, ba, antzarango jaiak eh, antolatzen ditu asteburuan. ez dakit, eh, eh, pentsatzen eta ausoko jaiak eh, egia da, eh, bueno, ba, eh, garaiak eh, egon direla, batzutan, bueno, ba, bai hauzo e, elkarteak bultzatuta, aukerak izan direla, ba, bestak antolatzeko, zuek pixka bat, e, bueno, e, aurtengoa gitarraua prestatzeko, nola ibilizarete? Ba, behin kobita pasata, e, egon da, e, ba, eguneratze bat egon da, ez, bestikoa garrileu askatu diguten, eta beste batzuk zartu egin dira, eta den arten, ba, Eh, asteburu buru kompletoaz zailatu gara ba. sortzen eh, Adi indez berri nientzako ba, aktivitateak egin da Hori da, eh? esango dugu, bai larun bat eta igandean Egun osoko egitarraopat prestatu zutela Larun batean adibes, bueno, egitarraoba goizeko bederatzirretan abiatuko da, ba, ez Bai, ez, detiko tortilla txapelketa egongo da Elkarteak elkaraia jarriko itu eta bero bako itza ba, Bere instrumentuak eta bere magia jarri beharko du ez bat ea egiten duen tortilariko, oberena. Uh -huh. Oso ongi, eh? Ondoren, bono, ba, bai ikusten dugu egitara guen, e, bai, xakea, bai tare herraldoiak... Bai, iak, xakearekin, bai, xakerin izango nuke, hau ba, zuan elkarte batakau, xake elkarte bat, eta... ba, beraiek ez, e, animatu gindira, ba, taller bat egitea, eta... eta jola eta xakaren munduan, ez da? Oso ongi, eh? Bueno, eh hori Goizoko amarretan izango da eta ondoren baitare ere, bueno, aurrentzako eh horren bai erraldoiak eta buruandiak izango ditugu, eh? Eta, eta ondoren, bueno, aperitifa, ez? hor ikusten dugu lanun batean baita balasta elkartearekin eh lankidetzan edo eh bizikletaren, bizikletaren bestan antolatzen do zotela arratsaldeko lauretan Bai, Balastarrekin elkarlanean, ba ez da, etorriko dira, eta beraien egitarra propioki dute larun bat arratsalde guztirako. Mm -hmm. Eku dute beraien txapelketa, beraien txerrinda konpontzeko bat aierrak, txerrinda bat ere dute, eta txerrinda bereziak ere guztu erakutsiko dituzela, beraien da, azken zinean e, paraliko paraleloki dute bera. Urritzen diren gustatu dut ituzte aktibitate ezberdinak. Oso ongi. E, ondoren, bueno, bai, ikosten ditu eskulanak eta baitare, ere dantza eta animazioa baita ere horrekosten du zutela eta baita, bueno, larun bata eguna borobiltzeko e, kontzertu bat izanen dela. Baita e, ikusten ikosten du, es eh? arratsaldeko 7etatik aurrera. Bai. Uh -huh. Juniorok emango dugu kontzertu bat. Uh -huh. Oso, oso, ongi, hori, de, dekuro, etxe, etxe, etxaldearen inguruan plazatxo horretan izanen da, ez da? Bai, hori, eszenario bat jarriko dugu, txorreria bat jarriko da, ere bai, e, kama elastikoak ere ongo dira, eta gero, no, beste hmm. gukantoratzeko beste programa guztiak. Hori da, hori, larun bat ari kiones, igandean, aitzol, hor, ja, goizeko, amaiketan, e, abiatuko direla, horrentzako ba, jolasak. Bai, hor, ez era, postugarriak erongo dira, Eta, padellok eki, ba, txapel, eh, pala txapelketa bit horrela montatu ditugu, bat promesaz, abestea primera eta finalak horrazikoia, or, maik eta, oh, paralelok eki. Hah, osongi, eh. Hortu berdian, ekino 11 aterdietan baitare, bueno, hor e, e, gimnasia ta zumba izango dugu. Eh, hau elduentzako gehi jo fijatua, bai. baina e, e, osein etortzen dela baundi etorri izango da. Hori da, eh, eta ba, aukera duzute, eh, e, ja igandekoizean, ba baitare ba aktibitate e, egiteko eta ordu batetan, bueno, aurrentzako aski estimatua den eta asko maite duten, ja, apar besta izanenda, ezta. Bai. Hori, gustatuko litzai goke. Ea eguraldiak gusten gaitz. hori bai, da, hori da, horixe. Arratsaldean berri zigandean, hor e, bueno, magia izango dugu ere bai. Bai, inguruko mago, mago bat etorriko dugu eta espero gudana, eh, betetako magia ez bada ikustea. Osongi. Eta igandeko e gitaragoia histeko eta baita ere, bueno, eh, hortengo e, jaiak borobiltzeko, Hor, ba, ba, e, badaukago DJ Alberto, izanen da, ba, enman aldi e, sesio bat eskainiko duena ez da. Bai, hori da. Berak enman goduia bukaera bere bere musikarekin. Oso ongi, oso ongi, Hor, aitzol, gelditzen zaiguna da, bueno, ez bakarrik ausoko bizilagunak animatzea, eh? hori baita, eh? baina baita eh? bai, ere ingurukoak. Bai, ingurukoak ere. ongi ongetoreak izango zaretea. Hori bai. da. Deialdi azabaltzen dugan txeta irratetik noski, eh? bai inguruko bai. bizilagun guztiei, aste buruntan, antzaran hausoko auzo, bestetana gerturatzeko, aitzol. Ez daki zerbait jo eitu nahi duzun? Bai, bai eskerrak eman, batez ere, ba, beslei, ez? Bai, alde batetik irunekz, dirua eman digun, baina batez ere inguruko negozioak, ez, ba bakoitzak, diru pixka por, eman hemen dugu beragien produtuak ezken ezkigut ez, eh? orduan, beraiei, esker, ba, ezan, ba, bestak ere xago antolatzei gala. bai, eta segarrantxetxoa den horrelako, e, bueno, bestak aurrera teratzea baitare, hausoko, e, merkatari, hostalari eta, bueno, e, enpresen laguntzarekin, haitzol, esker milamen eta magurean izatagatek, mi esker. Bai, mi esker, zuai, zuei,